Кімнати в гуртожитку на дворі санаторія Конча Заспа їй було доволі. Нічиїм статкам вона ніколи не заздрила. Тепер мій розпорядок дня виглядав так. О восьмій ранку підвозив Раїсу до адміністративного корпусу санаторія, де вона працювала секретаркою, і сам також сідав за працю. Треба сказати, що душевні терзані переслідування КДБ, поки що потаємні, виснажили мене не лише морально, але й фінансово. Я ледве зводив кінці з кінцями. Друкуватися було все важче і важче, та й писати також. І ще до зближення з Раїсою пробував написати роман про секретаря Райкому. Навіть не друкував ривки з нього в літературній Україні. До цього мене спонукало одне обговорення в будинку літераторів. Уже почала з'являтися літературна молодь, що не приймала соцреалізму, беручи за основу своєї творчості традиційний критичний реалізм. Серед молодих авторів – Найпомітнішим був Євген Гуцало, що війшов у літературу не без моєї допомоги Соцреалісти вирішили дати бій відступникам, котрі мовчки без звучних слів Підривали грунт, на якому стояла найпередовіша в світі література Сатирик Степан Олійник чомусь вирішив представити Як доволі успішний зразок соцреалізму «Мій роман Вітер в обличчя» Півгодини розповідав, як у його рідному селі збиралися сім'ями, аби послухати радіовиставу за моїм романом. Для мене розповідь Олійника не була новиною. Я й сам не раз був свідком, як люди сприймали мій роман. Та й захоплених відгуків у мене зібралося так багато, що я вже й не знав, куди їх складати. Проте я не вважав цей твір вартим такої читацької уваги. Мого нового думання він жодною мірою не відбивав. Я тепер повністю був на боці молодих. Гірко переживав, що мене виставляли як зразкового соцреаліста, і саме тому вирішив якось заявити свою позицію. Уривок із роману, над яким я тоді працював, добре її висвітлював. Через те я й передав його до друку. Євген Гуцало подякував за моральну підтримку. Отже, молоді мене правильно зрозуміли. Уже після мого арешту, коли в діаспорі почали вивчати мій доробок в Україні, заговорили і про роман – «Ти, моя мати», вважаючи його сконфіскованим. Можу в цьому разі реабілітувати КДБ. Якщо його і можна вважати сконфіскованим, то в самому задумі. Після останньої шаблі, де попри всі літературні вади, «Життєва правда» сяк-так пробивалася нагору, як пробивається з глинистого ґрунту пшеничне зерно в посуху, після цього роману я вже не міг зрадити «Життєву правду». Я так і не спромігся написати роман про те, як прозріває секретар Райкому, адже він неминуче мусив прозріти, бо автор на той час був уже близький до прозріння щодо комуністичної партії. І якщо мені не вдалося віднайти відповідного прототипа серед партпрацівників, то горе такій партії – партії всуціль непорядних людей. Вирішивши поєднати власні долі, ми з Раїсою відразу ж розпочали… Активне самоутвердження нашої нової сім'ї Відкинувши геть роман про секретаря Райкому, я за короткий час написав науково-фантастичну повість, народжений Блискавкою Писав від руки, Раїса відразу ж передруковувала Правив, редагував машинопис, знову і знову відчуваючи, як добре працювати разом із коханою жінкою Це відрощувало крила Мені здається, сама повість виказує, як легко мені дихалося під час роботи над нею. Це була зима 1969-70 років, коли переслідування ще не стали такими помітними, як згодом. Власне, нам недовго лишилося прожити у відносному спокої. Може, тільки рік, не більше. Довелося продати будинок у Кончі Озерній. Він був лише наполовину мій. За другу половину я мусив розрахуватися з Євгенією. Мені боляче було його покидати. Це був для мене не просто дім рідний, а щось більше. Я й вижив тільки тому, що мав щоденну змогу піднятися з ліжка і одразу ж опинитися в обіймах дніпровської природи. Вона не лише заспокоювала, але була мені найліпшим порадником. Як письменник, і особливо як поет, я просто б не відбувся, якби 17 років не прожив у кончі. Мені з Раїсою поталанило. Надійшла їй черга на квартиру в селищі Санаторія, і невдовзі ми оселилися в однокімнатному помешканні, 25 метрів квадратних, яке наші попередники розділили на дві кімнати. Спершу я журився, але згодом побачив. Щастя не в розмірі кімнат і їхній кількості. Раїса зайняла критику кімнатку, двері якої виводили на кухню, а мені віддала значно більшу під кабінет. Він був умеблюваний долі простенько.